Kapittel 8 Og det skjedde etter dette at David gikk i gang med å slå filisterne og undertvinge dem, og David tog med tiden Meteg Amma ut av filisternes hånd. Deretter slog han Moabittene og målte dem med en snor, i det han lot dem legge seg ned på jorden, for at han kunne måle to snor lengder for slå dem ihjel, og en full snor lengre for å la dem leve. Og Moabittene ble Davids tjenere og måtte betale tribut. Videre slo David Hadadeser, Rehob's sønn, kongen i Soba, da han dro av sted for å gjenvinne sitt herredømme ved elven Aufrat. Og David tog 1700 hestfolk og 20 000 fotfolk til fange fra ham, og David ga seg til å skjære over hasene på alle vonghestene, men han 100 hundre av vonghestene være. Da Damaskus Syria kom for å hjelpe Hadadeser, kongen i Soba slo David i gjeldt 22 000 mann blant syrene. Så la David garnisoner i Damaskus, Syria, og syrene ble Davids tjenere og måtte betale tribut. Og Jehova fortsatte å frelse David overalt hvor han dro. Dessuten tog David rundt skjolden av guld som Hadadesers tjenere hade båret, og brakte dem til Jerusalem. Och fra Hadadesers byer Beta og Berotai, kong David kobber i meget store mengder. Nå fik Toi, kongen i Hamat høre at David hadde slått hele Hadadesers militære styrke. Da sendte Toi sin sønn Joram til kong David for å spørre om det sto vel til med ham, og for å lykkeønske ham fordi han hadde kjempet mot Hadadeser og slått han. For Hadadeser hadde længe ligget i krig med Toi og i hans hånd viste det seg å være gjenstander av sølv og gjenstander av gull og gjenstander av kobber. Og så disse helliget kong David til Jehova sammen med det sølle og det gulle som han hadde helliget fra alle de nasjonene som han hadde undertunget, fra Syria og fra Moab og fra Ammons og fra Filistene og fra Amalek og av bytte fra Hadadeser, Rehob søn, kongen i Soba. O David fortsatte å gjøre seg et navn da han kom tilbake etter å ha slått Edomittene i Saltdalen, 18.000. Och han holdt garnisoner stasjonert i Edom. I hele Edom stasjonerte han garnisoner, og alle Edomittene ble Davids tjenere, og Jehova fortsatte å frelse David overalt hvor han dro. Og David fortsatte å regjere over hele Israel, og David avsa stadig rettslige avgjørelser og øvde stadig rettferdighet for hele sitt folk. Og Joab, Seruias sønn, var satt over herren, og Jehoshaphat, Akiluds sønn, var riksskriver. Og Sadok, Akitubs sønn, og Akimelek, Abiatas sønn, var prester, og Seraia var sekretær. Og Benaiah, Jehojadas sønn, var satt over keretittene og pelletittene, og Davids sønner, de ble prester.